Я згоден тільки на п'ять тисяч. Сім тисяч п'ятьсот. Я миттєвно зробив контрпропозицію. П'ять. Сім тисяч. П'ять, невблаганно твердив мій напарник. І це не обговорюється. Тоді знаєш що? Я відмовляюсь брати участь у цьому неподобстві. Сиханув я. Викрадайте слона самі. Аго, Макс, захвилювалася Маруся. Ти ж уже пообіцяв? Так не можна. Це не по-чоловічому. Тьомо, Зроби що-небудь з ним. Ну, з ним, з цим. Уф. Але Тьомик мовчав. Я теж сердито сопів, хоча згодом не втримався і пробубонів. Шість з половиною, паскуда! П'ять тисяч і ні центом більше, вперся хлопець!» Наша білабриса-супутниця, широко розплющивши очі, переводила осклілий погляд з мене на Артема, а потім назад. Готова не то влаштувати помпезну істерику, не то вхопити якогось дрючка і добрячи нас віддубасити – Зрештою, я махнув рукою. Хай буде п'ять тисяч. Нікчемний тепес. Тьомик лиш стримано кивнув, пропустивши поза епітет. Ви два придурки, не стрималась і фиркнула Маруся. Ви просто якісь ушльопки недорозвинуті. Безмозкі довбні. Що один, що другий. Тьомик щось промуркотав до неї на знак примирення і спробував погладити по руці, зата я тицьнув їй фак зі свого сидіння. Дівуля перервала, висолопивши довгого чорного язика. Ось у такому чудовому настрої ми поверталися в Трухільйо готуючись уткнути найбільшу аферу південноамериканського континенту з часів прибуття в цій країні фахівця та віртуоза у питаннях глобальних афер – іспанця Франциско Пісаро. Про те, що сталося через кілька тижнів, ще добрих півроку писали всі перуанські газети. Через день ми зібрали все найнеобхідніше і поїхали в Ліму, столицю Перу, де я взявся до розробки детального плану викрадення. Насамперед, я вирішив дізнатися все, що тільки можна про слонів. Їхні звички, розміри, вагу, біологічні цикли – кривалісті життя, поведінку в неволі і так далі, і тому подібне. Годинами я просиджував в Центральній бібліотеці Ліми, або ж передивлявся, купу наукових і науково-популярних статей в інтернеті, визбираючи крихти цінної інформації про індійських та африканських слонів. Щоправда, чим більше я читав, тим більше впевнювався, що наша затія не просто важка вона майже нездійсненна. На просторах світової мережі не було навіть і натяку на те, що хтось колись в історії людства викрадав слона. А тому, зрозуміло, не було жодних рекомендацій стосовно того, як це краще робити. А нам вже треба не просто викрасти слона, а тягти його п'ятсот злишком кілометрів через пустелю. Протягом тижня я двічі вибирався в центральний зоопарк Ліми, де, стараючись не дуже перевертати увагу, тинявся цілий день коло сонячних загонів. Проводив, так би мовити, рекогностировку. Бачив Джумбо. Якийсь він на вигляд дуже неспокійний, якийсь психований, чує моє серце «Ой, Завдасть він нам клопоту, а ще він просто величезний, зараза, більше, ніж той, якого ми з напарником вполювали в Мексиці. Якоїсь миті мені чомусь стало страшно, але я силою волі заглушив це ганебне почуття». Лише після повторного відвідування зоопарку в моїй голові остаточно сформувався ескізний проєкт викрадення. На ділі виявилось, що поцупити слона з вольєра не так уже й складно. По-перше, загорожа з товстошкурими гігантами знаходиться в дальньому кінці парку. Далеко від підсобки сторожа. По-друге, вночі, слонів, ніхто персонально не пильнує. Воно й не дивно, адже мало кому спаде на думку, що у світі знайдеться довбодзьоби, яким заманеться викрадати слона. І по третє, замок на загороді старий і ненадійний. Його можна буде зламати швидко і без лишнього шарварку. Одначе я розумів, що справжні складнощі почнуться вже після викрадення джумба. Викрасти – це ще бляха пів біди. Як доставити слона з лими втрухі льо? Ось головне питання. При цьому його слід доставляти потай і в найкоротший термін, тому що коли я підрахував, оскільки нам обійдеться тижневе витримання слона, і заявив про це вголосно, то матюкатися почав навіть Тьомик. Добряче поміркувавши над тим, яким чином перебазувати слона з Пороанської столиці в один з найвіддаленіших північних регіонів, я знайшов лише одну адекватну відповідь – перевести тварину – вантажівкою. Тоді мені навіть на думку не спадало, що нам доведеться гнати його своїм ходом, але не буду забігати наперед. Отож, після тривалої теоретичної підготовки, після кількох плідних розвідок на місцевості та інтенсивної мазкової діяльності, план операції з викрадення пурганського слона Джумбо набув такого вигляду Увечір перед початком операції Маруся зваблює за парком і підсипаю йому в чашку Снадійного За чверть опівночі я прибираюсь у середину парку, відкриваю слонячий вольєр і цукерками та морквою виманюю звідти джумбо, намагаючись по можливості влаштувати все так, ніби слон утік сам. Тьомик у цей час чекає мене у вантажівці, коли воріт зоопарку. Далі я веду слона до машини. Разом ми запихаємо його в кузов, замикаємо і на всіх парах мчимо за межі міста. За моїми розрахунками, до ранку ми повинні дістатися до маленького безіменного хутера в околицях міста Уарас, що затисалося перед ханд на півдорозі між Лімою та Турхільо. На хуторі нам доведеться зачаїтися і перечекати день-два, щоб дізнатися, наскільки великий галас щинило загадкове зникнення слона.